<coughs> منګ پرونه ګرامر کې د اسم چکم ارابی حالتونه دی نو دغه بیان مونږ کړهو شروع کړهو ارابی حالتونه د درې دی یا به مثلا یو سیس په حالت رفع کې وي یا په حالت نصب کې وي او یا په حالت جرری کې وي نبیاء مختلف قسم اسماء داغی اعرابی شروع د دو قسم اسماء و سره سرمنگا اعراب ذکر کا یعنی آ... اسماء خود ری قسم دی خود دو قسم اعراب دامنگا ذکر کا یودا چی اسم واحدوی نو که اسم واحدوی او که اسم واحدوی او یا جم مکسروی نو داغی اعراب په حالت رفعی کی فزمی سره بی حالت نزبی کی بب فتحی سره بی او په حالت جرری کې به په کسرې سری حالت رفعی کې په زمینمی سره یعنی په پیش سره او دا ااعاببل حرکت به حرکت یعنی زما فتحہ ک حالت رفعی کې ب دا په می سر په حالت نظبی کې به بهفتحی سرئ او په حالت جرری کې به په کسرې سرئ <coughs> دویم قسم اعراب دا منګو ویلی د تسنیه چې په تسنیه کې اعراب د بالحرف وی په حالت رفع کې با د د تسنیه اعراب د په الف سره او په حالت نصب او جر کې په یا سره یا په حالت رفع کې با الف ما قبل مفتوح ا الف ما قبل مفتوح يعني ال الف ما قبل با فتح رازي او حالة نسبه او جر كي با ب يا ما قبل مفتوح سر رازي يعني د او د يانا ما قبل فتحه <تصفيق> نن منغا دريم قسم اعراب اغد بعض نور اسماء و يو اسما تي اغبسي اگر کوئی اسم جمع مذکر سالم جما سالم تاسو ویلو چې په دوه قسمه دي نو ديږي چې د جما مذکر سالم اعراب خي او د جما مؤنث سالم اعراب هغه مخترازي هغه اله ده دي چې اگر کوم اسم جما مذکر سالم کاسیغه هو محاله ترفعی با داري سوي واو ماقبل مذموم واو او ماقبل بسوي زموي تاسو ګوري حالت رفعی میں دیشی ورکڑے دے ندواو نا ما قبل چکم حرف تے پاغیبانی زمدہ نواو ما قبل مفتوح برازی اور حالت نزبی اور جرری میں یا ما قبل برازي برازی پا مخ کی تصنیع یا ما قبل مفتوحو او پا جمع مذکر سالم کی بسی یا ما قبل مکسور دیانا ما قبل چکم حرف دے پاغیبانی کسروی پای وزیر حرکت راغلی وی لکه دی کې اوس مثال ګوره ارسل المسلمون المجاهدین الضلالم مسلمون حالت رفعیده ز کفاعل دے د ارسل د پاره او فاعل مرفوعی ال مجاهدین د کیدا چا دا مایک آن ده پلیز دا بند کئ شور پیدا کئ اسی ال مجاهدین دا په حالت د نسب کې ده ولی ولی وجسدا زکدا د ارسل فعل د पारा مفعل به ده او تاسو برونو ویلې چې مفاعیل کوم هر قسمه ده نو اغا مفعل کاغه مطلق ده کاغه مفعل به ده کاغه مفعل لهوده ده کاغه مفعل فيه ده او کاغه مفعل مطلق ده دا څومره مفاعیل چې نو دا ټول منصوب وی. او الظالمین دادل ته مجرور ده د الہ حرف جر د وجنا زګ تاسو ته بار بار د خبره په یو قسم الفاظو باندې کومه چې تاسو ذهن ته تا پریوزي چې په عربي جبہ کی یو اسم چې هغه مجرور راځي نو یاد ساتئ د دوه وجبوی د دي دو په یو ټیم کې به یو وجي خو به هر حال د دې دوه وجونه علاوه درې موجنه یابا اغا اسم مجرور وی د حرف جرد و جنچ حرف جرد با پی داخلی او یابا اغا مضافن الی واقی وی زکا نحو امیر کی وی فارسی کی و مضافن الی همیشہ مجرور باشد مضافن الی همیشه مجرور وی نو ارسل المسلمون المجاہدین الاغالیمین از گور المسلمون حالت رفعی دے او جمع مذکر سالم دے دا لفظ نو د جمع مذکر سالم حالت رفعی په واو ماقبل زمي سره راضی واو نمخ کی می ګورې او په مین باندې زم مدا المجاهدینا دا حالت نسبی دی او دا سده جمع مذکر سالم د زکه د دی واحد مجاهد دی او مجاهد تاسو ویلو چې جمع مذکر سالم سره توي چې پای کې بنا د واحد اغنیمه تشوي بلکې اغه واحد به موجود وي د دا وګورې د حالت ننسبیسه سره د یا ما قبل مقصور یا نه مخکې دلال دی او د دلال د لاندې د زیر دیدار ی اف ظالمی مذکر سالم ده ځکه دا, دا ظالمون جمع ده او حالت جرری کې دی ځکه اعله حرفجر پ داخل دی او حالت جرری د جمعه مذکر سالم د یا مع قبلې مقصور نو حالت ننسبی او جرری دا یو شانوي په جمع مذکر سالم, مذکر سالم کی البته صرف حالتی رفعی اغا بدلوی چه اغا پواو ما قبل سره وي. اوس بازی نور مثالونه دام تا ذکر کئی چی دا دی اعراب همه دا جمع مذکر سالم پشان پشانده لکه مثلا عشرون عشرون, عشرون ثلاثون خا اربعون دا چی سومره د دا, دا هایان دا رازی عشرون ثلاثون اربعون خمسون 70 80 90 دا څومره ده یا نه چې راځي 90 پورې د دې دهیان اعراب به هم د جمع مذکر سالم چې کوم اعراب دي د دې بم دغه اعراب وي تخو لکه مثلا د دې بحالته رفعی راځي حالت رفعی به راځي په واو ما قبل زمی سرا واو ما قبل زمی سرا حالت نزبی به رازی په یا ما قبل مکسور سرا یا ما قبل کسرا او حالت جری بے مرازی په یا ما قبل کسرے سرا لکه مثلا جا عشرون رجولن اس جا فیل دے عشرون فاعل دے جا عشرون رجولن اس شکل تد دینا مفعول به جوڑے په حالت دے نسب کراولی رأی تو عشرین رجولن اس عشرین بوی زکا نسب دے ماولی ما دل سلطن سڑی ٹک شوا او که مثلا حالت جریکی راولی نو مرر تو بی عشرینا رجولا زد تیر شما په شلو کسان شلو سړو باندې نو با حرف جر پا داخل ده نو حالت جریکیم دا په یا ما قبل مکسور سره ده دغرنگی وحلوم مجررن ام دغسی سلاسون اربعون بانیم دا قایده ام دغسی جا او رأیتو دغو سر او لگوا حالت رفعی میں عشرون اور حالت نزبی اور جرری میں عشرین وغیرہ کہیں گے ان دہائیوں کے بعد معدود ہمیشہ واحد اور منصوب ہوگا ددین اباد چکم عدد رازی دایات ساتے اغبہ ہمیشہ واحد رازی او اغبہ منصوب بھی او دا منصوب بھی بنابر تمیز ٹھک شوائلک اداو گوری رال المال اوس بده سن وی چي راتوي جاءني 20 رجال بظاهر غسړي دا وي چي شل سړي چي راغلي نو چونکی شل خو جمع دا دات ساتي باربي د دینه باد چکم لفظ رازين او غبا واحد بي او داغي اعراب بده نسبوي िक्षو داغي اعراب بده نسبوي تاسو ترسه پورې د نسب داسې وای چې دری قسمه یو کارو وکې دا تاسو د چا مایک پقیان دی ځکه چې دا ډسټر بننس پیدا کوي شور په کې راځي یو زلی خیر دا مایک وه یو بیا دباره بند کوي که نه دا کې یم او ک خا نو دا وتا صداسي نه وایي چلك جا اني 20 رجالن دا غلط وي ټیک شو بلکه د دین آباد با ته اوس مثلا ته سړی اده نو ته بوي جا اني 20 رجلن 20 رجولن بوي نو واحد باراوډي او دارنګي اغي باندې با اعراب د نسب وي دارنګي جا اني 20 امراتن مال رالی شل خزی نو دا بنامی چه جا انی عشرون یا نساؤن نا بلکه واحد براوڑی او داغی اعراب با دا نصب وی دارنگی نورم دادی مثالونا لکه مثلا کوخان یادی نو جا عشرون ایبیلن ایب نو واحد براوڑی او دارنگی نصب بے اعراب وی ٹک یا لکه مثلا نور همدی دا داسې مثالونه یوازې سړی او خزینه بلکې نور مختلف سیزونه هغه مراد هغهسته شي خاص اونپدی جمع کی نور بازه قسم الفاظ ذکر کوي چې اعراب به عمدہ اعراب وی لقدا غین اولو او اولی ده اولو په حالت رفع کی همدی اعراب به عمدغه شان وی او حالت نسبی او جری کی به اولی راځي لگا داوز گو را اولول الباب واؤ ما قبل زمده یعنی تچه اوز تانه یو سڑه تبوزو کی چه مثلا تانه یو سڑه تبوزی کی سوال ده نداو کی چه یرا واؤ حالت رفعی کی واؤ ما قبل ما. او په حالت نزبیه او جرهی کی یا ما قبل کسرا داد دا کمه کمه الفاظو داغي اعراب دینه تبوتوی دد جمع مذکر سالم اعراب دے تبوی د 20 نووال تر د 90 پوری چ سمرا د هایانی دی داداغي اعراب دا دی درې تبوتوی دی کی نور الفاظ مشتا اولو او اولی دا الفاظ بدی کی شامل دی یعنی د ټولو اعراب یو شان دی د ټولو اعراب د یو شان دی لکهم اولل الباب اس اولو حالت رفع کی دی او اولی کی نو دا پو حالت نصب کی دی دا پو حالت نصب کی دی اس عند اولل کتاب او عند نو عند دا مضاف په توربانه استعمال دی او اولی دا مضاف الیه دی او یاکه مثلا عباره حرف جر خونه دی تنبیه تثنیه اور جمع مذکر سالم کا اعراب بالحروف ہے داتاسما پرونهلې چې د تثنیه اعراب دا بالحرف ده او د رنګي د جمع مذکر سالم اعراب امتصالتو دا اعراب بالحرف ته یعنی په دې کې بتاوس دا نه وای چې تا مثلا یو سړی دوکه کې چېر د جمع مذکر سالم اعراب په شی په حالت رفع کی با اوس تا ته به یو سړی جمعه مذکر سالم لفظ بچ کې چې مسلمونونه مسلمونونه اوس دا په حالت رفعیې کی نو تا ته به یو سړی و وک را لکه د نون د پاس خو زبر راغلی دی او ته عاعرا پهاخې حرف بانی جاری کېږي نو دا خو رفع نه ده بلکې دا خو فتح ده دا خو د نسب حالت کاري ته تو رورا دا دو کم را کوه بلکې پا دی الفاظو کی پا جمع مذکر سالم کی اعراب دا بالحرف دے او اعراب دی کمیو دے دا واو دے المجاہدین کی دا یادا اخرینے سیکنڈ لاس چھ کمو حرف دے یا الظالمین کی د مم او دنون ترمین چھ دا کم یادا دا, دا پاکی اعراب دے خبره پوه ہوئی تسنیہ او جمع مذکر داریں گے تسنیہ کی اثنان الفو او اثنین ایکم یاوہ اسی وجہ سے تسنیہ اور جمع کے آخر کانون نون اعرابی اعراب کا نون کہلاتا ہے نون اعرابی یعنی اعراب کا نون کہلاتا ہے داتا سبی پر سبق نمبر پانچ کی بیاوگ ہو رہی یعنی دامیو قسم لا دامیو قسم لا غد اعراب ہی صدا دا ارابی صد خو بار هل اعراب اصل کی اغوا او یا دا کښو نو نه ارابی د پارابیا په عربي کې معلم چپای کی سبق نمبر 5 هغه ډاونلوډ کئ پای کی تفصیلات بیا وګورئ دلته صرف دا مقصدو چې اصل کې اعراب دا بالحرف ده او اغوا او یا دا اوس د جمع مؤنث سالم د غي اعراب ده تخي کوئی اسم جمع مؤنث سالم کا صیغه ہو یا سبورو کې په سمې چې بهم پړکې چرته شکی سبق نمبر 5 تور شي تنبيه نمبر یاد رکھو تسنیہ اور جمع مذکر سالم کے آخر میں جو نون ہوتا ہے وہ نون اعرابی کہلاتا ہے یعنی دیتا نونِ اعرابی ہوئی نونِ اعرابی اصل کی دا امدہ دی ما قبل حرف سرد اعرابی صدا دا دا ما قبل حرف سرد اعرابی صدا لند مطلب دا دے دا دے اعرابی صدا یعنی دا اعراب ندے بلکه اعراب اصل کی دغا واو او یا دا دلته بس صرف همدغ لري کلی تنبيه نور رسندي لري خجي اوس برا د جمع مؤنث سالم اعراب تا صفه نمبر 71 پا اینڈ کیچي دي جمع مؤنث سالم کا صيغا هو تو اس کو حالت رفعي میں رفع يعني پدي كم چدا حرکتی ورکی دی نو ب نه لنډ پوه شي چې د جمع نه سالم ااعاب دا بل حرکتې بلحرف نه دی جمع ان نه سالم کاسیغاه توس کو حالت رفری میں رفع اور حالت ننسبي اور جرری میں جر پړه ج حالت ری کې ضمه لکه د حرکتی ورکی دی او حالت ننسبي اور جرری میں جر کې سات پړ ج کسرې کے سات پړه جائ دیکی جی آسان و الفاظ کی دلت دی حالت نزبی او جرری میں جر یعنی کسرے کے ساتھ اصل الفاظ کسرہ دا حالت نزبی اور جرری میں کسرے کے ساتھ پڑھا جائے گا فدیکی ددی دلان دی بس صرف یہ وڑا گنت جملہو لکئی کہ پجمہ موانن سالم میں حالت نسب حالتِ جر کے تابع ہوتا ہے سمطلب یانی سچی د حالت جرری اعراب دی چې هغه کسره ده آغا دا؟ نو هغه اعراب د حالت نسبومی حالکه د نسب اعراب خو اکثرا د فتحی وی خو یاد ساتي د دی اعراب او مغد کسری وال اعراب راضی کم چې په حالت جرری کې راضی د دی مطلب دا د چې حالت نسبی د جمع مؤنث سالم دا تابی وی د حالت یعنی حالت نزبی میں بھی جمع موانس سالم کو زیر ہی پڑھیں گے لگا از گورا تورد المسلمات الفاسقات الالبادیات مسلمان عورتوں نے بدکار عورتوں کو دے ہاتوں کی طرف ہانکا اس المسلمات جمع موانس سالم دا الفاسقات الفاسقات مفعول به ده نو مفعول به منصوب وی بکار دا وچه دا الفاسقات وی و الفاسقات نه بلکه الفاسقاتی نو حالت نسب دا تابید د حالت جر سنچی الى البادیاتی کی دا الى حرف جر دا وجن جم موننس سالم آغیبان اعراب دا کسری را د دا د لان دی اگور کسر دا نو دغرنگی الفاسقاتی دا دی اعرابم بلکل دا دی پشان براغ لی دی. تک شوا؟ خداو سو دانور چکم الفاظ رازی نو دیتا غیر منصرف اسماوی غیر غیر منصرف اسما <coughs> غیر منصرف اسما دا تروس پوری خو آغا اسماو آغا اسمونو چه پاغی بانی حرکات راتلل دریوانا قسمه او یا مسلا نا اعراب بالحرف داتی اس با غیر منصرف اسما زکر کئی چه پا غیر منصرف اسما کی دو قسم اعراب رازی بلند الفاظ کی داوه حالت رفعی په زمی سره د غیر منصرف اسماء حالت رفعی په زمی سره او حالت نسبی او جری هغه په زبر سره په پز... ینه د جمع مؤنث سالم بالکل الټته بلند دا, دا هواه غیر منصرف اسماء د جمع مؤنث سالم الټته څنګه الټ په حالت نسبی او جری کې صرفه ورنه حالت رفعی د دوانو یو شاندې ها حاله رفع کی فرق دا دی چې په جمع سالم کې په حالت رفع کې تنوین راضی لیکن په غیر منصرف کې تنوین ناراضی یعنی دو پیش دو زبر او دو زیر دا ناراضی هیڅونه دا بل قسم اعراب چې دینو دا د غیر منصرف اسماء دی د غیر منصرف اسماء حالت رفع په زمی سره او حالت نسبی او جری دا په فتحی سره گویا کې دا سی وای چې په غیر منصرف کې حالت جر دا د حالت نسب تابع دی ځکه حالت نسب خوسم په فتحی سره ی خو په دې کې اوس حالت جر خو په کار نه دا چې دا, دا په کسری سره راشي په زیر سره راشي لیکن یاد را ساتي د غیر منصرف اسماء حالت جر دا په فتحی سره یعنی مطلب دا ذ دی کی به حالت جری ذات ادبی د حالت نسبی بل د غیر منصرف بارے کی صرف دایو خبریات ساتي بیا د سبق ختمو ان شاء الله نور به سبا وایو بیا صرف د خبریات ساتي غیر منصرف اسما تا هغه اسما دی چې د دی حالت رفعی په زمی سره رازی او حالت نسبی او جری په فتحی سره رازی بالفاظ با دیگر حالت جری داد دا حالت نزبی تابیوی. یو خبر دازده دا که او دویم خبر دازده دا که چې بغیر منصرف اسما بانی تنوین او کسره نرازی. بغیر منصرف اسما بانی تنوین او کسره دا نرازی. نند پارا دا یاد ساتهی. انشاءاللو تعالی دا بمنگا سبا و ویخا. ع نیت ګمر کې او مشکل سیز دی او ګمر کې اصل شیده دی.